Bordale Endaia eta Bordale Tolosa ardatzek osatzen dute GPSO edo egomen debaldeko proiektu haundia. Lehenaren zat bordaleak Akize Satia ez du programatoa garaioen ministeritzak eta Akize Endaiaari doakionez inkesta publikorik ere ez du haipatzen. Atik Bordale Tolosa proiektu haundiaren DUP onura publikoaren ezagutza edo Deklarazion dutilite publik delakoa baliatu ilukete lukete agentolosa linea berriaren egiteko proiektu jaundia guna, zera, mo, ez dela lujperatua dio kadeko panxoateliek. Lakiguna egitasmoa ez dela baztertua hori sigur da. Pero zer eginen den batzuetan erabaki dute zati bat egitea tolosatik uh, hazenerat eta gero ez dakigu. Baina ez dut sekulan erran orain arte egitasmoa osoa abandonatua izango zela. Eta gainerat guk aspalditik hori ere egiten dugu hori galdik egiten galdi dugu, baina hori errantzunik eh, ez dugu sekulan uh, ukan. Erraz, eh, bon, ados eh, ikusten da, geroztak egiago, honek eh, eh, oso maingu dela, eh, baina eh, ez dute, erabaki hartu, erraiteko, Bazterrat uh, usten dugu edo abadonatu dugu. Alare, pundu baiko getan, bordale akize, kasik ez dute ipatzen, hori nogutio akize endaia, uh, kasik ez dute bat ere programatzen ere akize endaia, hori begi Bai, begi ona, baina e, egitasmoa beti hor da. Horrokorra. Horrokorra. Beti hor da, hori ez dute abandonatu. Egia guk aspalditik egan dugu, etzula zentzurrik. Trenbide berri bat egitea, akitzetik nahiara, zentabaginak, nahiko ahalak bazituela tokiko trenbide hori, eta beraz, etzuela zentzuri. Baina, ez dute bain, errabaki hartu, eh, DUP delako hori ez dute eh, plazaratu oino, eh, baina, hala ere, egitasmoan da, eta hortan bon, gira. Ahal dute egan, bon, ez dugu ginen. Baina ez, ez dute erraten. La biltzeko, naiz eta bordale endaia proiektua kaxik ormatua izan, proiektu haundiaren DUP, onura publikoaren ezagutza, erabili nahi dute bordale toloxa abiadura haundiko liniaren zat eta beriziki, ajen toloxako zatean obra berrien egiteko eta gero DUP hori aldatu, ajenetik bordaleerat buruz beste egitasmo baten sortzeko hortako kadek dosiega urbiletik segitoko du.